Я не зазнав тих ніжних ласк і слів, що марились мені колись весною, що чув я в співах солов'їв, що гай мені ласкаво шелестів давно колись далекою весною. Ти другому всі ласки віддала, ти другому всі слова сказала. Мене любити ти не змогла, для мене любих слів ти не знайшла, бо всі давно їх іншому сказала, Але в житті моїм ще втрачено не все, І часом в снах лежу я серед поля, Колося ніжно б'ють мене в лице, І безліч ласки слів їх шум несе, І ти мене шукаєш. Сред поля. 1906